de azt hiszem, hogy ez, a sziszi, az eddigi legjobb munkája, és nagyon hálás voltam, hogy mellette lehettem, és Lilivel együtt szúrkóhattam neki a mutatókon. A kislányommal volt egy mellékszerepünk is, Elli rajongóiként, amikor a Tudéisóban beszélgetett a könyvéről, Keti Légi gifordal és Hodakodbal. Elli sokat idegeskedett a könyv megjelenése miatt, mert nem tudta,